Sonra şeyhi birinci özü, rəxmihullah, şeytan barədə söhbətin davam edir. Və bir neçə hədisi gətirir, rivayətdən birində bir məsuddan, radiyallahu anh, deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhissaləm buyurur ki, Sakin, sakin, bu nədir? Bu, bazardır, nədir? Peygamber sallallahu buyurur ki, və dan elə biris yoxdur ki onun onunça ayrıca şeytan ayrılma ayrılmasın. Mənim üçün bir dənə mələk. Hər kəsin şeytanı var. Ayrıcı ayrıca həmçinin mələyi. O soruşdur ki, sənin amilinə yarısına hətta sənin üçün də ayrılıb belə. Dedi ki, bəli. Mənim üçün də ayrılıb. Yəni biri şər əmr eləyir, vəs biri xeyirə. Allah mənim şeytanım Yəni müsəlman olub, ancaq xeyrəmir deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, şeytan olmaz, peyğəmbərlər şeytanlara təslim olur. Lakin qeyilən yox. Qeyilən vesvesə verir. Və sonra şeyx bayan ki, şeytan necə insan oğlunun damarlarının içində gəzir? O cür insana insandan qüvvətlidir əttə tam Allah'ın sinə girib qan məcrası ilə axır. Şeytanın gözünü göstərir, səslər səna. burada bir nəcis rivayet deyir və deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, şeytan adam oğlunun o axar qanallarının içində axar qanlıq bir yerdə gedir. Yəni o dərəcədə. Bəzən deyir ki, mən şeytana qalıb yəm, şeytana heç danışmır şeytanla fikir verilmə, yattan çıxı şeytan. Vəllə ki, insan böyle fikirləşəndə, hələ görür ki, en böyük düşmən, en birinci, hələ öz daxilindədir şeytan. Onun gələ Kur'an, sünnə. Ayrıca iblisdən ayələr və hadisdə ki, insan birinci, qalib gəl ona. Birinci, ona qalib gəlmək lazımdır. Sonra şeyh-ı rəhəmə vəllə deyir, necə nice, Peygamber sallallahu sallallahu sallallahu şeytandan Allah'a sıxınmağa əmir edir. Allah s.a. buyurur ki fə əzə qara'tə l-Qur'ana fəstəiz billəhi minəşşeytaniracim Allah s.a. buyurur ki əgər Qur'an oxuyan vaxt şeytanın vəsvəsələrini Allah'a sıxın. <coughs> və belə şeyh davamlayır, rivayətlər gətirir və sonra şeytanın vəsvəsələrindən gətirir ki şeytan necə vəsvəsələyir ki insan Yəni, xururlu olsun Yəni, xurur <coughs> Yəni, gör ki, cəfakəş Yəni, deyir ki, hanıq şübələr bu, qeyrətlidir və s. Şeytan necə belə şeylərdə istifadə edir, gəlir Və şeyx danışacaq bir saat Namazda şeytan necə vəs-vəsələyir Oruç tutanda Sədəqə verəndə Zəkat verəndə və s. Yəni, inşallah kitab qabalı, maraqlıdır e, Deyir İbn-i Cəhvəz Rəxim necə vəs-vəsələləyir İblis Və sonra indi burada danışacaq Necə qurullu yəni vəs-vəsəsi edir ki e, Bax, sən belə, vəs-bən belə Pörünə gündə və s. Şeytan Hələ insanlar ümumiyyətlə şeytana vəs-vəsə edir Yəni qapısına sığ Bəzlə Mümkər görəndə elə özünü apayır ki <coughs> Yəni dəhşətdir yəni. Peygamber salsın vaxtda mümkər var idi Peyyəmbar sağlısanın vaxtında zina var idi oğulluq var idi ıı, və həmçinin içki içirdilər yəni, bəzən elə, elə, elə fikirləşdirilə gör ki, hey, belək ilə olmamalıdır müsələm anlayısından yox, yəni yaddan çıxanma iblis yəzindən çıxanma vəsvəsə insanın nəfsi belək ilə olmalıdır cəmiyyətdə lakin düzəltmək lazımdır cəmiyyəti nənə? Kafir demək ilə yox hamdə, hə sən kafirsən, sən kafirsən, pis baxmaq yox Hikmətlə, mülayimsiliyilə və belə baş salmaq ilə Çünki dəvətliyə özün yaddan çıxanmaq, özü zəlalətdə idi İnsan hidayətdən qalaq fikirlətsə, nə gündə idi özü, bəlkə onlardan da pis idi Ola ki, Allah subhəntələ hidayət edirdi Və bu cür belə şeylər yada salmaq, şey, ümumiyyətlə, insan düzəldir, necə səbirlidir tələsməyənidir. Həmçinin bilir kimlə necə danışmaq, nə sözü. Yaxşı? İnşallah Şeyx davam edir kitabında yavaş-yavaş oxudu. Allah nə ilə, Allah bilir. Sonra Şeyx ibn el-Cauzə rahimehullah Şeytanın biri də deyir qürurlanmaq. Yəni özünü tərifləmək. Qürurlanmaq Şeytanın qapılandan biridir insana Ümumiyyətlə insan bəyənilmir Özün tərifliyyə Və onu çox tərifləsinlər Hətə görək Rəsul sallallar səlləm Və sahabələr Bir şeyləndə çalışadılar Çox bildirməsinlər Onu yada Döyüşdən birində Müsləmanlar elə olur ki, bir dənə şəhəri mühasırıya alırlar, gire bilmirlər ola. Və sahabələrdən biri gecə vaxtı görür ki, bir dənə tulağını görür, iti. Deyir, hə, deməli, əgər iç şəhərdən şəhərə girən yer var. Və güdür o iti. Güdür iti və görür ki, bəli, divanın haradası divandan altda bir deşi var, keçdə oradan iti. Ənəsə, keçir sahabi və şəhərin qaplarını açır. Əvvələ müsəlmanlar girilər, alırlar şəhəri və sonra indi qorşunun başçısı deyir ki, kim idi o qapını açam? Yəsə, səskənmir. Nəsə, sonra deyir bir nə qədər deyir heç, heç kəs dinlənmir. Sonra o adam deyir ki, deyərəm, bu, lakin bir neçə şərtlə soruşmacaqsən, kiməm mən? Öz, özüm bağlıq böyle soruşmacaqsən, kiməm, adımı hətta yəni tanıyanla yəni, çəkinir, birdən riya gələr və səyir, kimi oğluyam və s. bu şərtlərlə lakin indir necədir, kim bir dəşirir? baxalım, bənlədim bu, qurulanmaq, ümumiyyətlə, sablə qorxurdular belə şeylərdən çünki şeytan qapsıdır və bu şeyx bu məsələyi toxunur və ümumiyyətlə iblis necə təlbis ilir yəni necə libas kendirir batılı haqq libası yəni batılı qurulanan adama özün dartan adama haqq görsədir və böyle çaşdırır insanları və burada şeyx rahimahullah deyir ki bilgi ilə ki qəlb elə bir ki bir hasardır Gəlb, hasardır və osanın qapları var. Və gəlir o qapları qoruyasan. Şeytan, eğer o qapları qorumaqda zəifli görsə, səndən vurub keçir o qaplını. Girir çəri. O eğer qapları gəlir tanıyasan, birinci o qaplar hansıdır şeytan kiran? Bən sənə öyrənmənsən, şeytanda necə qorunmaq olar? Çoxsı bundan qansıdır. Ənə yəni, bilmirik şeytanda necə qolunmaq lazımdır Düzü Və sonra burada Şeyh Rahimullah <coughs> e, Bir neçə rivayət gətirir Məsələn Həsən-ı Basridən Soruşurlar ki Bəs iblis yatır Bəs-ı Basridir ki Əgər yatsaydı istirahat iləyərdik Əgər yatsaydı istirahat iləyərdik İstirahat yoxdur ondan Yoxdur, insan gəlir daima oyaqla Yəni, o demək də yatma Yox, yəni oyaq Yəni, vəs o saat gələ bilər O qapıdan keçə bilər o saat <coughs> O qapıdan o saat keçə bilər Ona görə daim oyaq olmazsan ee, Sonra burada həmçinin Rahimə Allah e, Həsən bin Salihin Rövayətini gətirir Deyir ki, şeytan Ola bilərdi 99 dənə Qapaq çıxı xeyrə Allah ki onu da şər istəyir. Ola bilər şeytan 99 dəfə qafa atsın, xeyr üçün, lakin o mənim insanın şərini etsin. Allah ki insan bilmir. Və həmişə burada rahəmullah eee Aməşin gətirib. Bir bir kişi var idi, cinlə danışırdı. O çıxdan soruşub ki, ən belə çəkinən kimdir? Ə, ən kimlə, kimlər çəkinirsən deyib ki, kim sünnətlə gəlir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətlə tabedir. Onlardan çəkinirik. Amma o sünnətlə gəlməyənlər nə necə istəyir oynadır oları. Sünnətlə gələnlər isə nə istəyir oynadır oları. Və burda şeyx, yəni göstərmək istəyir sünnətlə getməyə Şeytanın vəs-vəsələrindən qorunmaqdır Və Şey yoxdur ki, sünnətlə gedmək hasan tə öl namaz qılmaq hasan tə öl ağırdır Bəzilə ağır gəl namaz qılmaq Bəzilə oyuncaq müsəlmanlar edirlər olara Cümək günü qıllar Və ya Qıllar Biraz pul azalanda namaz qılır Sonra biraz pul çalan kimi namaz qılmır Və s.s. türbə türdir Elə də Ə, və təbii ki, bunlar hamısı şeytan vəsvəsələləridir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyib ki, vaxt gələcək, məs sünnətlə gəlməy gedən 50 kişinin savabını alacaq. Bizim vaxtımızda gedən elə yəni, sünnətlə getməy ilə. Dedilər: Resulullah, o biz 50-dən kişilər, yoxsa o vaxtın kişilərlə?" Dedilər: "Siz 50-dən kişi ilə savabını alacaq." Yəni sünnətlə getməy Və belə şeyx burada toxunur ki, bəs e, quruluq şeytanın qapılarından biridir, insan gəlir, tavasükar olub daima və əmçinin e, sünnət o qapıları möhkəmlərdən, əməllərdən biridir. Şeytanın və səsənəndən qonmaq. Allah spontan, inşallah bizi onun və səsənəndən inşallah. Və sonra şeyx tamam edib, inşallah gənə dəstək edir. Lakin bir dənə şey istəyirəm, tənbih edəm, yox, qalsın, yox, söndürmək qalmaq, hə. Sonra Şeyh al ibn-i İblisin vəsvəsələrindən də buyurur ki Necə vəsvəsə fəlsəfəçilərə eləyir Yəni, iblisin fəlsəfə əhlinə vəsvəsələrə eləyir Bəşə şey yoxdur ki, <coughs> Qur'an sünnədən çıxmaq İblisin vəsvəsələrində düşməkdir Kim, məsələn, Allah Quran sünməsiz yaxınlaşmaq istəyir və ya başa düşmək istəyir onu? Şey yoxdur ki, iblisin yoludur. Allah subhanət hələ quranda hər şey göstərib bizə. Bəlim üçün peyambar sallallarsan şərh edib. Kim başqa yolla istəsə Allah'ı tanısın, ona ibadifləsin, şey yoxdur ki, iblisin yoludur o. O yollardan da şeyh deyir ki, fəlsəfəçilər və fəlsəfə əsasən yunanlılar başlayıb yunan fəlsəsi və qoyulub ki, həqiqətə çatmaq üçün gör ki istiblə həqiqət öyrənsinlər hər şey həqiqətin olaq ki ahırda heç nə həqiqətin bilməyiblər Rezaqqazali rəxəməhullah buyurur qırxır fəlsəfələ məşğul olub Ağırda deyil, heç nə, nə başışmadı Yəni, heç nəticə çıxmadı Nəticə heç nə olmadı, heç nə yoxdur Sonra sufi oldu Sufi, sonra İnşallah sələfi Rahimahullah Və <coughs> ee, Şey yoxdur ki, burada şeyh Rahimullah Deyir, fəlsəfəçilər e, Yəni, şeytana vəsvəsənəndən biridir şeytan və səsələ altında və ki, dillər İslam fəlsəfəsi var və lakin İslam fəlsəfəsində baxanda hələ Aruslanın fikirləridir Fəryabi və s. İbn Sina Hamısı, o Aruslanın fikirləridir onun görə fikirsə İbn Sina nə qədər zəlalətə düşüb Şeyhülislam İbn İtimiya və Allah odur, aql və nəql kitabında nə qədər rədd eləyir İbn Sina bənicə Fəryabi və qeyirlə Ki, səbəb nə olub? Zəlalətə düşməyinə fəlsəfə e, giriblər çox dərinliyə giriblər, düşüblər zəratən Həmcənin şeyh rəhamunullah həmcənin deyir ki, firqələrdən də bir yansı ki, iblis bəzə, bəzədib olar dəhriyələr dəhriyələr olar, hansı ki, Allah'ın inkar ilə iblis onlara göstərib ki, göy ki xarik yoxdur, hər şey özü olub Amma nisbədlərdən biri deyir ki, iz dəlalət edir kim o izlə üstünə keçib, kim yoldan keçib. İz onu dəlalət edir. Həmçinin dəvənin deyir, peyni dəlalət edir dəvəyə. Əgər dəvə olmasdı peyn olardı? Peyni olmazdı. Və həmçinin bu səmaların, yerlərin, göyün və şey tələhləsinin ki, Xalika Xaliq var Və təbii ki, dəxriyə Bəzi şübhələri, iblisin şübhələri Nən görə inkiar edib Allahı Lakin Onlar azdırlar Və sonra şeyh vurur ki, təbaiyyənlər Təbaiyyənlər də onlar O vaxt ki, iblis görüb ki İnkar etdirə bilmədir Bunlar Allahı Deyib yaxşı, çöndərib Allahı imandan Təbaiyyənlər, yəni deyiblər ki, hər şey dörd şeydan olub su sonra e, torpa oğut bir də hava həllər təbayinlər hansılar edilər ki, əsas bu şeydir dörd dənə şey, müqəddəsdir və ki, bu da şey olsun ki, iblisin yoludur iblis o vaxt ki, gördü ki inkar etdirə bilmədi, bu üslub əlaqdır iblis belədir əgər belə eləyə bilmirsə, belə eləyir və səsləyə çoxdur və həmsinin şeyx deyir ki, necə mütbələslərə İblis vəsrəsələni verir. Öbür tübələslərdən də danış nərədə istəyirsən. Gecə gündüz. Öbür tübələslərdə əsasən deyiblə ki, ə, bəs xalik iki dənədir. Xeyr yaradan, bir də şər. Deyiblə xalik iki dənədir və, və belə əqidənəni kururlar. Və ki, şey yoxdur ki, batildir. Əsasən, onlar indistandırlar, orada əqilələr çoxdur. Məsələn, milçəy ilah eləyənlə, sonra həşəraxtları cürbəcür. Yəni, ilah eləyiblər. Eləsə var, siçandır, ilahdır. Hətta <coughs> bəzi tayfalar var, kişilən qadının övrəti elə ilah eləyiblər. Bəli, yəni, kiçin övrət yeri ilahdır, heykar və s. İbadət edirlər, ona səcdər, ona kömək istəyirlər. Subxanallah, zəlaltə bax. Yəni, iblis necə bəzədib olaraq? O, yəni, şeyx davamlayır zəlalt əhlində. Həm də, belə şeylər də olmağa yaxşı dələrdən sünnə qiymətimizdən, tohidin. Allah s.v. tək ona iman gətirməyə, ona şəriq qoşman, ləzzətinlə onda duyursan ki, bu cür zəlali təhlil görəndən. Allah əsələn, inşallah bizi eşitlərin faydanları nə etsin? Və fəlsəfə, ümumiyyətlə, fəlsəfəyə girişənlər çox şey özlərindən ixtira etdilər. Və görürsən, axırda bəzləri bəhsi inkar edilədilər, həs ki, insanlar öləndən sorakdiriləcəklər və bəzilərdir, başqa şeylərdirlər, cənnət, cəhənnəmi və ya qeyri şeyləri olan hamısı iblisin vəsifəsələndən idi, yəni nəticələndən yəni fəlsəfədə iblis güclidir şübhə gətirməyə həmçinin, sonra şeyx, rəhimallah, necə heykəl əhlinə heykəl əhli, yəni cürbək heykəlləri ibadət edənlər Və məsələn, müşriklər və e, olaraq Və biliriz ki, Resul Salahsanəm qövmə gələndə bir qövmə və o elə qövmə idi ki, onlar ibadə silirdilər. Yəni, Əbú Cəhəl ibadə silirdilər. Qureyş. Onlar qürban kəsirdilər, həç ilirdilər, Allah-ı dual ilirdiler. Yəni, çox şey var idi. Vallahi ki Rasul sallallahu gəldi. Ondan Allah ona qəbə Allah Subhanahu taala göndərdi ki, "Gedədən həll olmaz. Nə olsun imad etdilər. Lakin ona şərə qoşular. Ola vasitə qoşurdular. Vasitə. Dillər bu əski ağac özləri düzəldən heykələ bənzər özləri ad verən müqəddəslər. Onların vasitəsi Allah yaxınlaşırlar. Allah s.b. <gülüyor> Dedi ki, geddin olar ki, la ilah illallah desinler. Bak onlar başa düştüller. La ilah illallah deseydilər, gereği olardan əndirikərdiler. Ebu Cahl başa düştü, la ilah illallah, deməydi? Sıbhənələl. Dedi ki, eğer la ilah dəxəyəyə gereği, hətta təəccübələndilər, inna həzələ şəyhəni ocav dedilər. Bu ne təəccübələdi, yani əcahələ aleyhətə ilahə vahida Sən bizim ilahlarımızı bir dənə ilə dedin, Yəni, bir dənə Allah-ı ibadətləm ilahsımızdır, təcrübələndilər buna. Təsəvvürlə, əqidə nə vəziyyətdə idi. Lakin bu cür ibadətlə Allahın qəbul etmədi Allah subhanətlələ və göndərdi və Peyğəmbər sallallarsan onlara bəyan edirdi zəlal və dedi ki, təvhid gəri xalis ola, Allah subhanətlələ ya. Təvhid nədir? Təvhid o deyil odur ki, ifradu Allahi Xüsusən təvhidin uluhiyyə məsələləri. Onlar huviyyən qəbul deyirdilər. Onlar deyirdilər ki, Allah s.ə.b. uyur ki, Ləyin səəltəhum mən xəliqət səməvə etə və lə ard, ləyəxulun Allah. E, başqa ilər var, deyir. Onlardan o vaxt ki, ki, yeri göy kimi yaradır, dedilər Allah. Kim göydən nazil edir, yaxşı? Danışma, sakit orada, sakit. Sonra onlar inanırdı Allah'a, deyirdilə Allah xalikdir, Allah ruhu verəndir. Allah, lakin Allah şərik qoşurdular və ya vastı qoşurdular. Hansı ki, o cür vastə Allah icazı verməyib. Vasta olar qoşmaq. Allah subhantələyə. Allah subhantələyə deyir ki, mənə vastı qoşdur. Lakin hansı vastə özünüz ixtira etdiyimiz yol, şəriyyət dediyi, başqasının duası ilə dirinin, yoxsa Allah Subhanahu sıfatləri ilə yaxşı, əməl, yaxşı əməllərlə vasitə qoşmaq olar Allah Subhanahu rəyə. Ona yə Omar ibn Khattab radiyallahu anhu xalifəlmanda quralı keçirdi. Və o dedi ki, radiyallahu anhu Abbas radiyallahu dedi ki, ey Abbas, sən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxınlarına birisi, dua ilə Allah çünki deyir, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni duası ilə Allah'a yaxınlaşırdı. Biz çətin bir şey oldu deyirdi yarasa dua ilə. İndi Resul sallallahu yoxdur, lakin hardadır Resul sallallahu Qəbirdə. Qəbir harda idi? Əgər qəbirlə masa qoşma olsaydı, gedib elə peyğəmbər sallallahu masada qoşardılar, lakin sahabelər peyğəmbər sallahu tələbələr idi. Ona bunu xəttab deyir. Ə Abbas, indi səni vasitə, səni vasitə istəyir Allah yaxınlaşa, dua ilə Allah s.ə.və yaxış istəyir Allah da. Kələsən, onu göstərir ki, şeyx, xəlifə əmir-ülmüminin, müminlərin əmri göstərir ki, vasitə dirinə olar. Lakin ölü ilə şəriyyət deməyib. Və sonra şeyx burada raxım oğullara bənişir, necə büt əhlünə, qəbir əhlinə və s. onlara vəs edir iblis. Necə bəzədir Onu İslam tohid dinidir Və tohid elədir ki, gerək xalis ola Və lakin onlar Rububiyyən qəbul etdilər Lakin uluhiyyən yox Dedilər yox, biz Allaha ibadətdə Vasit qoşacaq bu cür Özümüzdən ixtira etdiyimiz Və Allah Subhanallah Olayı kafir sayıdır, olmaz Və ümumiyyətlə, şeytan ə, Vəsvəsə Nəinki bütəhlinə verir Qəbirsanlıq bir və s. Və Şeytan həttə müminə də vəsvəsə verir Ona görə məsələn <coughs> Qardaşlarından Bəzə sual edilər ki bəz, e, Bəzi avamlar İblisin yolunda olanlar Və ya İblisin vəsvəsələni Altında xüsusən e, Şübhələr getirirlər bəz Deyirlər ki məsələn Mal götürmüyorlar və s. kimdansı Çünki Peyğambər s.ə. Əbu Sıfyan e, Kərvanlı tutma yetmişdi. Bəs, bu dəlildir. Təbii ki, bu şəxs bu cür əqidədə olan iblisin yolundadır, şəki yoxdur onda. Birinci, qiyas düzgündür müqayisə. Necə sən o vaxtın, məsələlərin hansı ki fəqlənin indiklərdən müqayisə edib öz iblis yoluva dəlil getirsən? Birinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ola quldurdu öldürlər, yol kəsən və s. Haqqsız yerin mal götürən. İkincində onda xəlifə idi axı, xəlifə var idi, İslam dövləti var idi, mənə İslam dövləti idi. Babus Fiyan malını tutmaq odum edə öldür ki, sahabelər mal istəyirlər, dünya, dört faralı maşın, kimi ərtəbəli ev, onu istəmirdilər o siyasi məqsədlə eləyirdilər ki İslam dövləti idi və kafir dövləti var idi Məkkənin iqtisadiyyatını zəiflətmək üçün çox Məkkənin təhlükə idi, Qurayş təhdid eləyirdi hədəliyirdilər və müsəlmanlar zəif idilər istəyirdilər bir məddət qüvvətlənəcə döyüş etməsinlər o məqsədlə kərvanı qabağına almaq istəyirdilər yoxsa <gülüyor> kərvan gedir, sən tutkinə Yox, yəni, o dəlil deyil təbii ki bu cür xarab əqidədə olan iblisin dostlarından biridir və dəvətin düşmənlərindən bizim məçidin. Allah əsbələtə bizim məçidi o cür insanlardan təmizləsin, yaraq. Ümumiyyətlə, çamahtımızı o cür fasiklərindən təmizləsin, Allah ilahət versin. Və eləmədilər özü də, özü də, özü də almadılar, qabağını kəsmədilər, çıxdılar. Lakin, Abusufiyyam, had tarixi hadisədir, bilirsiniz, Sira, dəniz yolundan keçdi və Çıxdıq, lakin sonra döyüş oldu, Bədir döyüşü, lakin müsəlmanlar istəmirdilər, lakin Allah istədi. Və Allah s.q. onda müsəlmanları yoxladı, kömək ilə dolara və Bədir döyüşüdə qalib gəldilər. Ondan sonra peyambar salsındı ki, ey Bədir əhli, bundan sonra nə istəyir, Allah s.q. bağışlayıb qıdardı. Və belə idi, sahabələr, xəlifə var idi, rəsuslası, dövlət var idi. Xəlifənin əmrinə hərəkət onlardı. Amma indi mini əmrciiklər fitnalar verirlər. Zə. Bu hamısı səlahət deyil, fəlakət. İblisin yoludur. Allah rəhmet etsin hamımıza inşallah. Allah bizi Peygəmbər sallallahu sabitləsin.